Входить Савка. Савка. Здрастуйте, куме. Добре, що я вас дома застав. Герасим. А навіщо, що я вам так пильно потрібен? Савка. Відгадайте. Шкода. Не відгадаєте. Грошей. Позичте, куме. Карбованців сотню. До Семена. Герасим. Я ж кажу, що так. Виходить Недовго думавши, давай. Хіба в мене банк, чи що? Савка, та до кого ж ти вдаришся? Жит з лупи такого проценту, що ніяк не викрутишся потім. Герасим, ну хто ж тепер, куме, не лупить? Лупи? Та дай. То вже лупіть краще ви, куме, та дайте. Герасим, нема. Хоч носа відкрути, то й десятки зайвою не витрусиш. Всі віддав. За землю. Савка. «Де ж ті гроші, куме?» Герасим. «Та Господь їх знає. Я й сам не раз, не два над цим думав». Савка. «Чув я, що жолудь нечисті гроші має. Від самого неприхаті, згадуючи сатани, може й другі так само достали» тільки де ж вони з ним познайомились і як. От що цікаво. Вже ж і я неполохливого десятка пішов би до нього в гості в саме пекло. Надокучило так раз у раз позичати, нехай би дав іродів син. Чи душу йому Луциперові треба, то нехай би брав, бо без душі, мабуть, легше, як без грошей. Я вам, куме, признаю, що сам ходив під Івана Купайла, як мені казано, на роздоріжжя. Повірите, звав, нехай Бог простить, Гната Безп'ятого. Та що ж, не вийшов, тільки налякав. Грасим, цікаво. Розкажіть, будь ласка. Савка, знаєте, за третім разом, як я гукнув, вийди до мене без п'яти, я тобі в ніжки вклонюся, до смерті слугою твоїм буду. А він, і тепер морошно зайцем мимо мене, тільки фа, аж свиснув та ха ха. Та я тікав з того місця, мало дух з мене не виперло, прости господи. Дві неділі слабів. Бувало тільки, що шерхне так увесь і затремтю, і волосся на голові підніметься. На превелику силу шептала Гаврилеха. Герасим. Не надіявся, куми, щоб ви такі сміливі були? Савка, ну а що ж його робить, коли грошей треба день у день? От і тепер. Після завтрого строк платить жолудю за землю. Держу там у нього шматочок, а тут не вистача. Договір же такий, як грошей в строк не віддам, хліб зостанеться за жолуд'ям без суда. Та що там балакать.